Ongi eto horri larun batean mai jokuak podkastenan ibrutal lan bartsonatik eta gaur ekatzen zaituztean jokua Seven Empires da 7 Empires 2 eta 6 jokalaren artean e, jolastu aiteken e, jokua dugu, e, diseinatzaia David Rottenberg dugu, e, eta e, ba, behe jeren e, arabera bere zenbakiriko berena lau eta bost jokalaren artean jolastea da. E, nik lau jokalarekin jolastu dut, e, partianeko luzea egin zaigu, Baian, bueno, comentatuko dizuetoren, eh, thermos, e, iruditu zaitez. Seven Empires eh eh emes mendeen artean jartzen e, digu, non e, ba, bueno, izango gara eh garai horretako imperioen e, nolabaiteko, ba, ba bueno, e, e, laguntzailea edo, ez? Izango, e, imperio hoietan ba gu influentzia irabasten e, saiatuko gara. Eta, ba, ba, bueno, saietuko gara, gure imperiori edo guk, e, nola baitez, e, laguntzen dituguen imperioiek, e, partiaen bukaeran, ba, e, goian egotea e, guk punto gehiago eukitzeko. Nola jolazten da? Ba, bueno, jokuaren nasi eran, e, karta batzuk jasoko ditugu, izango dira, ba, imperio gu, ez perdinetan dugun influentzia, ez? E, Kasunetan ez ditutzen e, imperioen ditude de San ze imperio diren e, alde batetik magono bueno, Errusiaren perio dugu Frantzia dugu ingalaterra e, odoreuma Batua e, e, e, e, e, austra Austr- Hungariar imperioa pa, Em, Prusia eta Turkiar imperiak izango ditugu. Partian asean esan bezala, bakuk e, karta bat jasoko dugu eta e, pertsona bat izango da, ez? Ba, noble bat edo, ez da e, pertsona imperio horretako pertsona bat. E, Pertsonai horrek zenbaki bat izango du eta izango da imperio horren gainean dugun influentzia. Partian asieran e, jokalei ezberdinak, ba, bueno, e, karta ezberdinak jasoko dituzte eta imperio ezberdinen ezberdinen eh koroaren kontrola, ba, e, banatuko dira jokaren artean. Eta behin jolasten hasten garenean, ba bueno, akzioak egiten hasiko gara, e, eta gertatu daiteke eta gertatuko da segurazki, ba, e, bueno, karta gehiago jasotzea partian zehar eta du imperio horren gainean dugun kontrola galtzea edo e, nolabaitez norbait diluitzea eta punto gutxiago ukitzea ta berrez. Beraz, ba bueno, E, Mekanika nahi korretxada, e, egurrezko piezak izango ditugu eta egurrezko piezak e, kolorez behinak izango ditugu. Hau da, jokoak imperio bakoitzak edo jokoak eskainiko dizkigu bos akzio ezberdinez. Alde batetikan hanba, bueno, e, tropak e, sortzea eta gure eraikinak haunditzea horrek... E, partidean bukaeran ba, puntuak emango dizkigu, eta tropak e, biltzen baditugu ba, ba, borrokatzeko e, aukera emango digu. Bestetik e, aukera izango du ere bai, ba, zuzenean borrokatzeko, non bi tropa jarriko ditugu nahi ditugu gure hirietan, edo gu kontrolatzen ditugu hirietan eta beste jokalari aurka edo beste imperio nahurka e, botako ditugu. Bestetik ere bai izango dugu, em puntuak e, puntoak eh irabazteko akzio bat, non eh bueno, pieza gorria kasu izango da. Eh hm zenbat e, gure imperioaren zenbat bandera ikusten diren haina e, ba, puntu irabazteko ditugu. Zergatik zeren bain hm mm, territorio konquistatzen hasten zaela, ba eh ter zure kontrola izaten baduzu edo zure troban izaten baditzu, ba, zure fakzioaren eh Zea, banderatxo bat jarriko duzu. Beraz, aksio gorri emango digu, ba, kontatuko ditugu zenbat e, lurralde kontrolatzen ditugun, zenbat lurralde dauzkaten gure bandera eta e, zentzurretan ba, puntuak irabaziko ditugu. Beste bat izango da, ba, e, adibiz, eraikinak obetzea. Eraikin guztiak obetzen bat ditugu, ba, ba, bueno, buelta emango digu fitxari, eta fitxan ba, ba, bueno, koro batzuk agertuko dira, eta e, ba, lintzat, zenbat koro ikusten diren haina ba, punto irabaziko ditugu. Jokuaren e, alde indartsuena zein da? Ba berez, esan bezala guk e, izango gara, nola baiteko, ba, inbersionistak ez, imperio jean izango gara. Beraz guk ez goaz imperio batekin edo bestearekin. Eta beraz, ba, ez gera Turkia eta bu, e, borrokatzen gara Espainiaren horka, baizik eta guk agian, hasieran eran, Turkiaren kontrola izaten hasiko gara, Baina nagian komeniko zaigu, ba, e, ba, Espainiaren e, influentzia kartak lortzea zeren agian puntuazioetan Espainia oso altua dago. Eta guk azkenan sa saietuko gerena, ba, puntuazioetan ba, aliketak altuen egotea ez. Ezen eh erzameste la errialde bakoitza karta batzuk esango ditu eta karta horiek izango dira ba, nobleak eta konsejeroak eta barrez eta eh partida aurrera joaten e, joaten partida aurrera egiten dugunean ba, e, ba, bueno, txandak pasatzen joango dira eta txanda bakoitza pasatuta ba, e, gertatu daiteke bagian bakarta berri bat lortzea normalean karta, kort, karta berri bat lortze izango da, ez? E, baina gertatu daiteke ere bai, ba bueno, e, jartzea soldadot hartzea edo egotea eta barrez. Em, claro alde interes garrina esamestela, ba e, karta, influentzia karta horiek lortze izango da eta gian komeniko zaigu, bai ikusita adibidez, ba, ba, ba imperio in, ingele e, resuma batuaren imperioa puntua ziotan oso altua egoteen bada ba, saiatuko gara aliketazkarren e, imperio horren kartak lortzea eh Joko amaitzen denean gu punto gehiago edukitzeko, ez? Eta ber, beraz sortuko da horrelak jokalarien artean, ba interakzio nahiko interesgarri bat non eh Juan Guerrazocen bestearen e, imperioak, baina nez e, suntzitzeko edo, edo, edo, edo puntu gutxiago e, bueno bai puntu gutxiago egiteko bez, bai, hemen es e, imperio horrekin akabatzeko biziketa. eh bein azkeneko erronda azkeneko errondatara iristen garenean ba saiatuko gara e, er e, imperioa egin dezaketen puntuak ba, nola nolabait ez murristen. Eh, jokoa e, estrategi, estrategi, estrategikoki oso, in, oso simplea da. E, mugitza, tropak mugitzen ditugunean bi mugimendu e, egin alko ditugu gure tropekin, Itxasontzea jarri ditzakegu, itxasontzeak jarriritzak egu, itxasontzeak ba, guretako soldaduak bezala kuntzionatuko dute eta gainera gure soldaduak mugitzeko aukera emango digute ez. E, e, zegeio, zegeio, zegeio. E, eta, bueno, ba, bazkenean egingo duguna hori izango da ez. E, soldadu jartzea modu batean edo bestean, soldaduiek mugitzea eta beraz gudak hastea, eta gure intersextantsa zaizkigun imperioak, ez, hobetzea eta beraz ba ba bueno puntubatzerakoan, ba ba punto lortzeko, eh ez? Eh ez dakit, eh ezagutuko duzuten baina, e, baina jokonek ba, vibra oso ahondia eman dizkit, eh e, jokura, stragelda, eh parkatu strageles, eh stragel. Imperial jokura, ba vibra oso e, nabarmenak e, sortu ezkit, ez? Imperialda 2006 garren urteko joku bat e, e, Mac Gerdis e, diseinatutakoa. E, kasualidadea ez, baina, e, ba, esan bezala, ba, Mac Gerdis dago e, Seven Empires e, joku honen atzean ere bai diseinatza. Bai, diseinatza, diseinatza Eta orokorrean jokoa ia, ia, ia berdina da. Empire sek... E, Berdin egiten zuen, eh, hau da, ba, guk imperioien nolabieteko laguntza izango gara, eta saietuko gara imperioien eh, influentzia haunditzen eh, ba, partia bukaeran punto gehiago eukitzeko, soldaduak eta bar jarriko egitugu, eh, eh, eta ba, imperioen artean borrokatzen saietuko gara. Ez eh, eh, klaro, kuriosa da nola, Ba, ba, diseinatza joan berdinak egin e, duen beste joko bat, beste izen batekin non e, jokoaren estilo be, berdin berdina da ez ez dakit da oraintxe bertan ze diferentzian daukan, bainan, e, ba, baina jokoa ia berdina da ez? ia da, ba, bueno, material aldetikan, ba, e, imperial ba, pixkat e, xumea guazela, baina zentzorretan ba, ba, joku, orokorrean joko berdina da ez. eta zentzorretan, klaro, ni imperialera jolastu nintzenean Basitait da asko gustatu. Zeren nolabait guk eh Real e, akzioak, ez? Demagun erosten genituela. eta ni normalean bajoko ekonomikoetan ematen digute aukera akzio hiek saltzeko ere bai, zen aginez e, ikusten dugu, ba zakit, ez, Frantziarekin joa, e, joaten garela eta frantziak, adibez, ba bon, uzakala, e, indarra e, indar edo e, bueno, dugun esperdugu indarra Ez dela oso ondo gildituko, eta interesgarri zango lintzatik, e, ba, borlako mekanika batez, e, ba, e, influenzia hau aldatzeko edo kentzeko, ez? Imperialek ez dugu aukera ematen eta Seven Empires, nola baiteko jokoanen e, re-implementazioa edo, ba, berdina gert gertatzen da jokoanekin, ez? Orokorrean, mekanikoki ba, oso joko simplea, non, e, ba, pieza bat hartuko dugu, baldintzatuta ze koloreko pieza den, edo soldadoa jarko ditugu edo, puntuatuko dugu eta bar, Eta saiatuko gara, ba, interesatzen zaizkigun imperioak, ba, ba puntuazioetan altuak mantentzen, ba, e, ba partidaen bukaeran eh puntu asko egiteko. Jokoa ez, dela, ez dela, ba, ba, bueno, berdin berdina da eta orokorran gauza interesgarri bat da, ba bueno, hain joku simplea dela zeren fórmula, eta bater berria non eh ba, bueno, azkenan oso elegantea da, ez dituak zio pilo bat sartzen, baina negia da, ba, bueno, eh, eskintzen duena ekin, eh, disfrutetzeko nahikoa dela. Komentatzea, eh, komentatzea, komentatze, nik Imperial, eh, hau da, aurreko jokua, demagun, eh, bost edo zei jokarekin jolastu nuen, ez nuen asko disfrutatu, asko moteltzen zen jokua, 7 eh, Empire sau, E, lau jokararekin jolastu dugu eta e, ere bai agian hiru e, jokararekin hobea egiten da baina egia da hiru jokararekin interakzioa, ez dago la inbesteko interakzioa eta beraz bagian ez du zutela inbeste disfrutatuko ez jokoak pjgjen 7.5teko eh puntu hacia doka orain txertan beratzen nahi, nahi, nahi ez a editorialak kaleratzen duen ez dut ikusten orain Ingelezez jolastu dutnik, beraz, eh, ba, bueno, ez dakit eh, gazteleraz eh, publikatu den, Rio Grandek kaleratzen du joku hau, beraz, ba, Rio Grandek normalean eh, joku garestiak eh, aurkezten ditu. Eta huizan da, Seven Empires eh, aurrekortean kaleratuta, kaleratutako jokua, esan bezala Rio Grandek kaleratuta, eh, Mac Gerdis eh, diseinatzaia, Imperial disein, eh, jokuaren diseinatzaia berbera, E, ez dakit eh dendetan ba, mi importa lortu daiteken segurazki duño Marvels en Dorlaco dende tan Filiberten eta bai e, lortu daiteke baina bueno nere iritzea eskatzen badidazute ba ez hain interesgarria iruditzen ez e, ondo dago egiten duena ondo egiten du baina segurazki gaur egun ba, joku askoz interesgarriagoak daude eta hoe izan da Aleonetako e, jokua Zute, jolastu ba duzute komentatioetan jarri eta bestela, ba, ba bueno ba, pein jolasten duzutenean ba, erbai, komentatioetan jarri, haber, zer iruditu zaizuen eta zerra elatuko zen duzuen, eta barrez nere gatik, ez dago askoz gehi esplikatzerik datorren zaioan entzuten gara, hallo